Vitéz Hári János hőstettei Haug Béla regénye Megjelent azonos címen a Franklin Társulat kiadásában Budapesten 1914-ben 111 oldal terjedelemben. Felolvassa Ambrus Attila József A hangfelvétel a felolvasó.wordpress.com megbízásából Pécset készült 2013. február 1-én. A hangos könyv változtatás nélkül ingyenesen és szabadon terjeszthető.